25. 25 år gammel var Amasha da han ble konge, og i 29 år regjerte han i Jerusalem. Og hans mors navn var Jehoadan, hun var fra Jerusalem. Och han fortsatte å gjøre det som var rett i Hovas øyne, men ikke med et helt hjerte. Og det skjedde da kongedømme, som vilte på ham, var blitt sterkt, at han straks drepte dem av sine tenere, som hadde slått ihjel hans far, kongen men sønnene deres lot han ikke lide døden. Han handlet i samsvar med det som står skrevet i loven, i Moses bok, det som Jehova befalte i det han sa. Fedre skal ikke dø på grunn av sine sønner, heller ikke skal sønner dø på grunn av sine fedre, men de skal dø hver for sin egen synd. Og Amasha gikk i gang med å samle juda, og å la dem stille sig opp i samsvar med forfedrenes hus, etter tusenmannsførerne og etter hundremannsførerne for hele Juda og Benjamin. Og videre registrerte han dem fra 20-årsalderen og oppover, og til slutt fant han at det var 300 000 utvalgte menn som dro ut i herren, og som håndterte lanse og stort skjold. Dessuten leide han 100 000 tappere veldige menn fra Israel for hundre talenters sølv. Och det kom en mann fra den sanne Gud til ham og sa, «Konge!» La ikke Israels herr dra med deg, for Jehova er ikke med Israel, ikke med noen av Efraims sønner. Men dra selv av sted, gå til handling, vær modig med tanke på krigen. Den sanne Gud kunne få dig til å snuble framfor en fiende, for det finnes makt hos Gud til å hjelpe og til å få til å snuble. Da sa Amasha til den sanne Guds man, Men vad er det å gjøre med hensyn til de hundre talentene som jeg har gitt til Israels tropper? Til dette sade en sanne Guds mann, Hos Jehova finnes det midler til å gi deg mye mer enn dette. Derfor skilte Amasha dem ut, altså de troppene som var kommet til han fra Efraim, for at de skulle dra til sitt eget sted. Men deres vrede blusset opp mot juda, så de ventet tilbake til sitt eget sted i brennende vrede. Men Amasha fattet mot, og førte så sine egne folk ut og dro til saltalen, og han tog til å slå ihjel Seiers sønner, ti tusen av dem. Och det var ti tusen som Judas sønner tog levende til fange. Deretter førte de dem til toppen av den steile klippen, og kastet dem så ned fra toppen av den steile klippen, og de revnet alle sammen. De som utgjorde den troppen som Amasha hadde sendt tilbake, så de ikke fikk dra med ham i krigen, de begynte å gjøre infall i Judas byer, fra Samaria helt til Beth Horon og de tog til å slå ihjel tre tusen av dem, og å ta mye plyndringsgods. Men det skjedde, da Amasha var kommet tilbake etter å ha slått edomittene, at han nå hentet Seish sønners guder, og stilte dem opp for seg som guder, og den begynte han å bøye sig framfor, og den begynte han å frambringe offerøyk for. Da ble Jehovas vrede opptent mot Amasha, og derfor sendte han en profet til ham, og sa til ham, «Hvorfor har du sökt dette folkets guder, som ikke utfridde sitt eget folk av din hånd?» Og det skjedde da han talte till ham att kongen straks sa til ham, «Har vi gjort dig till kongens rådgiver? Håll opp for din egen skyld! Hvorfor skulle de slå dig ned?» Da holdt profeten opp, men han sa, «Jeg vet i sannhet att Gud har besluttet å ødelegge deg, fordi du har gjort dette och ikke har lyttet til mitt råd.» Däretter höll Amasha Judas konge rådslagning og sände bud til Jehoash, sönn av Jehoakas, Jehus son, Israels konge och sa: "Kom, la oss se varandres ansikte." Da sände Jehoash, Israels konge, bud till Amasha, Judas konge och sa: "Det tornet i Ugrese som var på Libanon, det sände bud til sedren som var på Libanon og sa: Gi din datter til min sönn som hustru." Men ett av markens vilde dyr som var på Libanon, kom forbi og trampet ned det tornete ugresset. Du har sagt til dig selv, «Se, du har slått edom, og ditt hjerte har løftet dig opp, så du kan vinne ære. Bli nå i ditt eget hus. Hvorfor skulle du innlate dig i strid i en ugunstig stilling, og bli nødt til falle, du og juda, med dig? Men Amasha lyttet ikke. Det kom nemlig fra den sanne Gud, for at de skulle bli gitt i hans hånd fordi de hadde søkt Edoms guder. Jehoas, Israels konge, dro da opp, og de begynte å se hverandre i ansiktet, han og Amasha, Judas konge, ved bet som hører til Juda. Och Juda led til slutt nedelag foran Israel, så de la på flukt, hver til sitt telt. Og Amasha, Judas konge, sønn av Jehoas, Jehoakas sønn, ham grep Jehoas, Israels konge, ved bet Deretter førte han ham til Jerusalem og lagde en bresje i Jerusalems mur, fra efraim helt til hjørneporten, 400 alen. Og han tog alt gulle og sølle og alle gjenstandene som fantes i den sanne Guds hus hos Obed edom og skattene i kongens hus, samt gislene, og ventet så tilbake til Samaria. Og Amasha, Jehoas sønn, Judas konge, levde enda 15. år etter at Jehoas, Jehoakas sønn, Israels konge, var død. Og Amashas øvrige anliggner, de første og de siste, se, står ikke de oppskrevet i boken om Judas og Israels konger. Men fra den tiden da Amasha vek av fra å følge Jehova, begynte de å danne en sammensvergelse mot ham i Jerusalem. Med tiden flyktet han til Akers, men de sendte folk etter ham til Akers og slo ham i hjel der. Så førte de ham avsted på hester og begravet ham hos hans forfedre i Judas by.